«У-у-у-у-у-у-у-у! у у, -у, -у, -у, -у. наказала міс Сідлі. «Покажи, місіс Кросен, свою суть! Покажи, покажи, що я все зробила правильно!» Дівчинка продовжувала вити. «Змінюйся, дітьку б тебе забрав!», – зарепетувала міс Сідлі. «Ти мерзенне стерво!»